На Україну було відряджено шляхтича Іероніма Радзієвського, який їхав сюди нібито оглядати свої маєтки. Королівський посланець побачився з Осавулом Іваном Барабашем та іншими впливовими старшинами козацького війська і запропонував їм зустрітись з королем. Учасники перетрактації згодились і до Варшави виїхали військові Осавули Іван Барабаш, та Ілляш Караємович, полковий осавул Іван Нестеренко, Бут і Чигиринський сотник Богдан Хмельницький. Козацькі ватажки зустрілись з королем і канцлером. Вони розгадали наміри короля і висунули свої вимоги: відновити давні козацькі вольності, збільшити реєстр до 12 тисяч, а за іншими відомостями до 20 тисяч козаків, не розміщати кварцяного війська південніше Білої Церкви. Король згодився і видав на ім'я Барабаша універсал на право набору козаків, скріплений його особистою початкою. Умовившись із козаками, королівський уряд почав набирати в Польщі і за рубежем військо. Магнати, дізнавшись про це, вдарили на сполох, почали переконувати всіх, що король хоче вчинити державний переворот з метою ліквідації шляхетських вольностей. Сенат зажадав від короля відмовитись однобору війська. Це питання стояло і в центрі уваги Сейму, що зібрався в листопаді 1646 року у Варшаві. Кінець кінцем... Король смушений був заявити, що припиняє військові приготування. Сеймові незгоди і обіцянка короля стали відомі козацькій старшині. Барабашта та Ілляш, які репрезентували заможну верхівку реєстрового козацтва і дбали лише про свої власні інтереси, зразу ж відмовились від виконання обіцянок даних королеві. По суті, вони перейшли на бік магнатів. Богдан Хмельницький угоду з королем розглядав, як крок у справі дальшого нарощування сил для визвольної боротьби і далі обстоював необхідність набору козацького війська. Та скільки він не умовляв Барабаша і Ілляша, ті стояли на своєму. Їх не бентежила ані доля козацтва, ні становище України, тоді Хмельницький надумав сам узятись за набір війська. У відповідь на це Барабаш та Іляш зайшли у відверту змову з магнатами. Вони донесли на Хмельницького. Чигиринський староста Олександр Польський вирішив розправитись з непокірним сотником. За його сприянням Чигиринський підстароста Чаплинський вчинив напад на хутір Хмельницького в суботів пограбував його і побив малолітнього Богданового сина. Хмельницький про цей розбій пізніше писав. Пан Чаплинський, уподобавши собі мій власний, успадкований від батька хутір під Чигирином у Суботові, і не маючи іншого способу захопити його, випросив дозвіл осадити Слободу, на вищезгаданому хуторі, де у мене були чотири рибних ставки і млини, лани, закопи, сіножаці, на які я маю привілей. Прийшовши у цю свободу, голодний люд снопами розніс зібране протягом кількох років збіжжя, якого було на гумні чотири стакіп. Висіне на поля зерно все пропало бо посіви витолочено худобою, кіньми, вівцями. Так мене селоміць вигнано з усього і тільки наказано взяти 150 флоренів у Чигиринського орендаря, немов старцеві, тоді як мені ця земля коштує тисячу флоренів. магнатський розбій не злякав Хмельницького. Від своїх планів він не відмовився. Навпаки... Особиста образа подволила його ненависть до польсько-шляхетських гнобителів, зміцнила певність у доконечності прискорення виступу. За роки, що минули від ординації 1638 року, магнати і шляхта так розперезались, що на сьогодні-завтра народні маси самі могли взятись за коси, вила і ножі. Їх стихійний виступ слід було спрямувати у річище організованої, підпорядковане єдиному керівництву боротьби, залучивши до неї широкі козацькі маси, як низове військо, так і реєстрове. І наприкінці травня 1647 року Хмельницький у супроводі десяти козаків їде до Варшави. Вважалося що він прибув сюди шукати у короля захисту від магнатсько-шляхетського свавілля. А насправді Хмельницький мав домовитись із Владиславом IV про зосередження справи організації походу проти Криму в його Хмельницького руках і одержати на це необхідну матеріальну підтримку. Поїздка до Варшави, як гадають історики, була водночас і розвідкою майбутнього керманича народної війни. Він на власні очі хотів пересвідчитись, чи готовий народ до вирішального бою із своїми возискувачами дізнатись про його сподівання, побачити, в якому стані перебувають найважливіші замки, де розміщено коронні і шляхетські військові сили. Саме в цей час у Варшаві відбувався черговий сейм. Як і на попередньому, Боротьба між прихильниками короля і угрупованням великих магнатів була в центрі уваги. Хмельницький переконався, що король не відступився від попередніх планів і, домівшись у нього аудієнції, розповів про перехід Барабаша і Ілляша на бік магнатів, а також про готовність узяти в свої руки організацію підготовки